Сам носить, сам кладе. А коли помітив, що у Панасі Георгівни Вверх Полукіпка з'їжджає в бік, Він її підправив. Просто не впізнати людину. Ось де, товариш, пісня нарешті знайшов себе, Зауважує мимохід Житецький. Скерто правом бути б йому в житті. А в нього таки найкраще виходить, Несподівано стає Ольга на захист у мільця Видно, що людині до душі ця робота І я визнаю за ним першість Близкає до наш кельцями окулярів Поліщук Такий темп задає Рекордсмен, що й казати Кочубей чує розмову Але не втручається Він саме вивершує ще один полукіпок навіть на ньому сніп шапкою, Відступивши на крок, Зміряє оком майстра Свою напахчену сонцем споруду. А за хвилину вже знову йде Випростаний із снопами, Несе їх легко, аж гордовито, Минаючи Ольгу, Мехцем ми пошлеє якийсь Притаємний від нас Незрозумілий усміх, І якщо вам вдалося Цієї миті перехопити Ольжин погляд, то краще б його не перехоплювати. Промайне в ньому щось таке для нас несподіване, сяючи цього разу незвичним світлом. Може, і справді такий погляд буває тільки в закоханих? Надвечір на наше поле ще раз заїхав бідаркою голова. Подивувався, як багато ми встигли зробити, і повідомив скоромовкою, що змушений забрати від нас товариша редактора. Розшукують вас, товаришу Поліщук, до телефону терміново. Сподіваємось, не назавжди ж його забираєте. Не зовсім так темно, хоч і в дусі часу пожартувала Ірина, на що голова тільки розвів руками. Редактор почувався ніяково, ніби аж присмутився, видно, справді не хотіло йому розлучатися з товариством. Але що вдієш? Ідучи до шляху, Поліщук на хвилинку зупинився, де ми з кириком стояли серед снопів, мовив до нас з гірким усміхом. Тепер ви юнь тут і за мене. Звичайно, працюватимем на совість, носитимем снопи і за нього. Але ж поїхав товариш Горобець з нашим півником. А ми почуваємось відтепер якось неспокійно, працюємо без жартів. Влучивши хвилину, довірче кажу до Кирика, що не подобається мені цей виклик редактора до телефону. Іван Друкар, вихилившись із-за полукіпка, теж додає В МТС одного отак покликали торік на п'ять хвилин, та не вернувся й досі Ростуть полукіпки, але й хмара над степом росте, суне вгору, розповзається на півнеба своєю загадковою гризною силою Стерні та снопи, що досі аж сліпили на своїм близьком, тепер увійшли в тінь, пригасли, примеркли. Не відволікаючись на розмови, ми квапимось, піддаємо швидкості, бо снопів он як багато. Всюди попереду, як немовлята, лежать вони по стернях і теж, мовби ждуть, що та хмара несе, Зовсім не так, як при світлі сонця Почуваєш себе серед цього враз потемнілого степу Здається, ось-ось має щось статися Шляхом промчала навскач водовозка Федько, повертаючись від лобогрійки, щось там гукав Але далеко було, не розчули І раптом на весь обріз зблиснуло все повітря степу сухо змигнуло, і ми, хто де був, застигли, закам'яніли тривожно, звернувши разом погляди вгору.